Та взяв навіть ті хлібини, що мав був віддати татарці, та, уклякнувши під вагою, йшов собі відважно проміж запорожців сплячих. Андрію. гукнув Тарас саме, як той ішов прозбатька. Андрієві у грудях похолонуло, спинився, весь тремтячи та й проказав стиха. Чого? З тобою жінка, га? «Ой, гляди, яку стану нагодую карбачам би донес хочу! Не доведуть тебе до добра, жінки!» Саємувши, він підпер голову ліктем та й став пильнувати на татарку, запнуту накриттям. Ні живий, ні мертвий стояв Андрій, не насміючий очей звести на батька, а далі підвівши, Побачив, що батько вже спав, поклавши голову на долоню. Андрій перехрестився. В момент перейнявся муляк ще швидше, аніж поняв. Як же ж обернувся, щоб подивитись на татарку, то вона, ніби гранитова статуя темна, стояла перед його, уся завинута накриттям, а світ від пожежищ далеких, мигнувши, Осяв їй тільки очі, що позахмарилися, ніби умерця. Він смикнув ню за рукав, та й пішли обоє поруч, раз на раз озираючись, і нарешті з погір'ям спустилися у балку. Балкою легурний протікав потік, зарізший осокою та засіявшись купинами. Зійшовши у балку, вони осі покрилися від поля, що заняли запорожці, отабрювавшись. Принаймні Андрій, озирнувшись, побачив, що позад його, заввишки з чоловіка, була убоч. По верхі коливалась скількоросте блин степового зела, а над їх, неначе серп з червоного злота, місяць на скрузі підбивався на небові. Вітрець, добухнувши степу, дав їй на віжки, що вже недовго, й до світання. А ніде не було чути далекого кукурікання, бо ані у місті, ані по зруйнованій околиці не зосталося ані однісінького півня. По невеличкій кладці, перехопилися вони через потік, а тут знов просто їх стояв круче, як утятий другий бік балки не вищі за того, що був їм за плечами. Отута баться, само по собі було саме найзахисніше, на найпевніше місце міського гарду. Вал тут, принаймні, був нижчий, та й не визирала за його залога. Але ж далі за те витикався товстий мур монастирський. Крутий цей берег весь обріз бур'яном і на споді у бальці Оцей біг бік потіка ріс високий очерету вишки з чоловіка сливе. Поверх кручі видно було розламану лісу, і по ній знати було, що тут колись був город, біля ліси ріс листатий лопух, за його витикалась лобода, будяк, соняшник, що вище за всіх підіймав свою голову. Отутеньки От татарка скинула черевики та й пішла босоніж, підібравши сохранно плахіття своє, бо ся містина була грузький мочар. Пройшовши кількась очеретом, вони зупинилися перед купою хворосту та хвашини. Відхиливши хворост, побачили недіроху на кшталт, як от устя у печі, але ж більш трохи за Перш пішла татарка, нахиливши голову, а слідом за нею Андрій, зігнувшись, як мога, щоб більше було проститись з мішками, та й хутко опинились вони у прикрій пітьмі. Розділ шостий. Темною та вузькою печерою, тиснучи на собі мішки з хлібом, ледві посувався Андрій слідком за татаркою. Ось-ось повидніша. Промовила поводатерка. «Ми доходимо вже до того місця, де я покинула канця». Печера справді стала потроху осяватись. Вони допхалися до невеличкої начебто кімнати.